berrogeita hamar lagun kolorea an denak eta talde argazki bat abiatzeko izan ere herritar ekimen horen helburua da inor utzigabea utzi gabeahalik eta indarmetakta handiena lortzea. Herrri kontsulta zaoen heMSorttzan izanen da Donostiak bere herrika aldeketa eggininen duen egun berean Gipuzuako hiri populatuen arteko sinergik bilatuz erabakitzeko eskubidaren aldeko aldarria ozen entzun dadin. ekimen aurrera eraman alizateko urtebete darama lanean, baina orain hirugeita hiru mila bizal lebbituen Iruhiriko erritaren sinaburak behar dituzte bildu apirilaren hogeita irua bitartean, erritaren euneko bosta baino gehiago da hori. Elena Berazadi hartu hitza elkarteko ordezkariak esplikatu digunez, sinaburak biltzeko zein herri errikontxultari buruzko kanpaina egiteko ere, hauzoka eta elkartea nitzen parte hartzea sustatuko bute, albezain indar metaketarik haundiena eta kolorean itzan lortu naian. Elena Berazadi. Sinadura bilketa, antolatzen ari gara, kolektibo desberdinetan arduradunak izango ditugu eta sareak antolatu ditugu hezkuntza maila lantegietan kolektibo desberdinetan. eta gero mailak egongo dira ausotan eta baita ere erdigunean hirian eta horretarako badugu egutegi bat erronka hori guri buruari jartzen uhum. diogu ez esdigu inork eskatzen sinisgarria egiteko Gizartean peskakizun hori dagole eta gure buruari jarri diogun erronka, erronka hondia da. Oraindekin galdera erabakitzeke egin zuzen ere prozesu honetan alik partea parte hartzaileena izango den prozesu batean sartuko gara e, galdera erabakitzeko. Prozesua da interesantea. Galdera ere bai dudarik gabe, baina prozesua erabakitzeko eskubidearen konzeptua mai ganean jartzea eta estabailda hoietan sartzea izugarrisko pausua izan daiteke izango da Sinaburabilketa burdutakoan herri kontsultan egingo den galdera zehazteko prozesu partarttze hoile hori eginen da mailatzaren emereetzia bitartean eta u da ondotik kontsultaren kanpaina indartuko dute. Sina burabilketa lanetan igandean hasi ziren eta kolore guztietako irundarrek parte hartu eta babestuko dute auzoka eta elkarten bidez. alderdi politiko ezdorreinetako kibeta ikasita, kultur, kirol, zein elkarte egintzako, Erritarrak ere. Ba bueno, lehendabizi komentzinen du bertsonal batetik hasten da, horregatik etorri naiz, eta gero ba, eusko alderdi jeltzaleko uriburu batzarreko lehendakaria naiz irunen, eta alderdi jabeti hon da E, erabakitzeko eskubiaren alde, eta nola ez ba, alderria ordezkatzen dut hemen ekitali honetan. Gainia garrantzitsua da, da e, onartzea ba, Euskal Herria e, herri bat dala eta erabakitzeko eskubia dakala, eta horregatik Euskal Herria jeltzalea hemen dago. Bai, Eni Maria Baliente naiz, Podemos alduguko e, Gipuzkoako arduraduna nagusia kirundarra naiz ere bai, eta sierati parte hartu dugu ekimen honetan, bueno, prozeso guztian, zen parte hartzea dugu gure zenean, orduan ezin dugu utzi hau pasagabe, orduan buru belarri gaude. Nen haukartu <tutut> tardura hauzo batean egoteko mai batekin, etxapenik mm -hmm. uste dut, errez lortuko dugula. Mikel no. naiz. Bedetan txinizten dudalako demokrazia. Ba, dela hori, ariketa demokratiko utxa. Beste, beste kutsuri gabe edo. Helburua ba hori, jendia parte hartzea, beldurri gabe, eta esan iruditzen zaiona. Hm? Nik esango duke, ezik eta partizipatibo bat, Sortarazteko edo, ba, lehenengo pauso bat. Ez? ez dakit, griegoek nola egiten zuten, baina bueno, demokrazia onarri zartzen baldima dugu, ba, olako zerbait nahi dugu. Herritaren implikazioa beharrezko izanen dela, ohartarazi bute ere, lanerako zein ekonomikoki ere. Herri kontsulta antolatzeak, irurogei mila euro inguruko aurreko dugaduelako, eurobana irundar bako txeko.